aquí o Juan, vende o Paseo do Burgo, como todas as semanas, ou case que todas as semanas, penso que iso faltai unha vez, un benres 12 de abril, pola tarde, espero que estedes a notar algo novo, e é que si. Sí, por fin o micro que tiña, que, como recordaredes, mollouse completamente, o tiven prácticamente unha semana enteira metido en arroz, e ao final, pois sí, recuperouse, Hoxe a mañan fixe unha proba e eh, nada, pois funciona perfectamente. Tamén se a probar unha nova aplicación que se chama Backpack, unha aplicación que coñeceredes a maioría dos podcasters, cando menos os podcasters que vos adicades a gravar na pola rúa, así en mobilidade ou co iPad, porque está moi ben, eu merquei na hai tempo, pero aínda non a tiña probado, E aparte de estar tamén estreando a aplicación para gravar, estou estreando unha posición do micro. Levo máis ou menos, en vez de leválo na man, conectado ao teléfono volocable, o que fixen foi poñelo, como se o levase no escote, non? A camiseta que levo agora ten unha especie de escote con cremalheira, entón o teño aí. Iso quere decir que cada vez que vais a cabeza para algo, seguro noto uh, unha subida a tope de sonido porque aparte, para finalizar co rollo da grabación e que estou monitoreando estou a monitorearme a e por fin busquei un, uns auriculares de mini jack que son os, os aceitados para poder conectarlos ao micro entón, por primeira vez dende que estou a gravar por aquí, polo Paseo do Burgo estoume a escoitar a vez que grabo O máis importante do que vos quería comentar hoxe pedínvos no último episodio que me enviárades do xito que vos fose máis cómodo audio correos para unha cousa que estou a facer, segundo o toño biciclo nin xa tantas pistas que xa todo o mundo sabe o que estou a preparar <risa> bueno, eu por xa si caso non vou decir nada polo de agora e o que sí que os volto a insistir eh, por favor, por favor, por favor enviádeme audio correos teño moi pouquiños, moitas grazas a Toño, a Dr. Genoma, a Carlos Castillo de Isto Racing, a... bueno, Dr. Genoma de un papen apuros. Toño Biciclo, é simplemente un ouvinte, a ver se te, a Toño, a ver se te animas a, a gravar E tamén a Inma, de, desde boxes e de intro. E non teño non teño máis, só teño esos catro, e preciso moitos máis, así que veña, non se ades repunantes enviademe, enviademe audios dame o mesmo que se sean en galego ou en castelán como os podedes enviar? pois mirad varias opcións por telegram se, no, en telegram soy jordel por correo electrónico a jordel com, ou a km de balde arroba com, ou a km gratis arroba Eu que sei, deixando, ponendovos en contacto conmigo Se me conhecedes de algún outro xeito Se vos ocurre, pois de calquera maneira Ponedvos en contacto E se non vos podedes enviar directamente Pois falamos e digo vos exactamente Como enviar o audio En Twitter son jordel O Twitter de, de, do podcast Se buscades por kilómetros de Valde por kilómetros, bueno, KM de Valde Ou KM gratis ou atopades Non ten perda Na web que deixo tamén o enderezo nas notas de, de episodio, pois tamén aí están as formas de contacto. Así que veña, por favor, enviade audios. E tedes ata o benres que ven, incluído. Digamos, ata as doce de noite do Venres. Despois xa, tamén serán benvidos, pero digamos que xa non me servirán tanto como me van servirse más enviades antes do benres. E non digo máis. Vou ao tema de hoxe, que non é nin máis ni menos que engordei. Sí, probablemente lembredes que un dos retos que me puxen ao principio do ano eran o de adelgazar un kilo ao mes co propósito de deixar de ter sobrepeso moderado, que é o que teño agora, e alcanzar ao longo do ano un sobrepeso leve. Bueno, malo será. De feito xa lle estou a por remedio, non? A isto que pasou De engordar un kilo <risa> Pode que das unha anécdota A verdade é que non estou nin preocupado nin nada Pero vaya, é algo que cando sucede Pois hai que analizar un pouco E ver por que Por que ocorreu Simplemente pois poñar de solución Que foi o que ocorreu? Pois penso que foi Unha serie de cousas distintas Por un lado que cando Levas un tantísimo tempo mes a mes de forma seguida, incluso os primeiros meses en plan varios kilos, en plan 4 kilos igual nun mes ao principio, pois claro chega un momento en que igual un se relaxa e o que antes era un non rotundo a tomar algo pois agora é un non pequeno e algunha vez acabas caendo eu que sei, por exemplo no retiro pod Casteiro si, sí, sen dúbida Estiven, por exemplo, non tanto a comer, porque comer máis ou menos, máis ou menos. Seguín a facer o rếxime ou cando menos non tomear así cousas que fosen moi malas, digamos, non para, para, pois iso, para o rếxime, pero se que, por exemplo, pois toméi algunha cervexa de máis. Está a pasar un avión. Isto por riba ou case por riba. Eh, a ver, como queda l'agravado con esta nova aplicación. Eder Europa, esta Eleva a librea del mundo, bueno ¿eh? Del mundo o xornal Ao que vou, que engordai Cie si no retiro o podcasteiro, pois igual tomeis Bueno, igual non, seguro que tomei máis cervezas das que debería Tampouco é que tomase moitas, non vos vayades pensar Estiven augas prácticamente constantemente Pero si sí que alguna caeu, e cando un non toma cerveza prácticamente nunca pois iso notase, parte de que o alcohol tampouco é algo que deba tomar por temas da tensión esa foi unha pero realmente o que intuyo que ocorreu é que cambiei un pouco as costumes que tiña e que nos últimos meses dúas ou tres eh, ocasións nas que a anoite sentín, o sea, tiña bastante dor no estómago un especie de cólico eu botaba a culpa a ter gases Eh, o final sempre o que facía era acabar acudindo a un centro destos de atención continua, no meu caso a Casado Mar, ali a noite, sempre a noite, porque todas estas sempre ocorren a noite, e unha vez ali ponenme un calmante, de, normalmente creo que... Primera, non, como se chama? Bueno, non me lembro. Primera, as veces tamén o pónse, tres nausas, pero é outra cousa, como se chama? O Juan que dita o rescate, chamase Buscapina moi típico para os dores de estómago bueno, o ponen po, en plan con gotero, eh, con enxugabía e eh, nada, pois unha bolsa desas igual a vez dúas eh, xa está, listo pa casa non? decíamos, a que pode ser debido non? que de repente tantas veces, bueno, non que fosen moitas pero si, sí, de repente pois igual, unha vez cada dos meses ter que acudir a un médico por isto pois non era normal entón, pensando que podía ser, chegamos a conclusión de que se debía a que estou a tomar ensaladas a CEA, pois prácticamente desde que me puxeron o o résime, aí en outubro máis ou menos, eh, a partir de entonces, foron todas as noites ensalada, ensalada, ensalada ensalada, ensalada Algún extraña ocasión, igual unha tortilla, algúnha cousa así, pero vamos, prácticamente sempre ensaladas As ensaladas que tomo tomeu, que son as que máis me gostan, son as de tomate con canónigos e botándolle tamén eh atún, espárragos, e eh, algunha aceituna, poucas, pero sei, tres ou catro aceitunas, por ali, por ali polo medio. Eh todo iso cun pouquiño de aceite, e esaalsa sin sal ninguna. Esa era a ensalada que estiven a tomar repetidamente, non me canso. Algúns son así, colle unha comida e se me presta pois sale pa diante sen cambiar. Asi estiven un montón de noites, xa digo, ceando o mesmo Eva decíame, mira, moi probablemente As eh, verduras, sobre todo as verduras crudas en cociñar Están a producir moitos gases Es se eso o que está a ocurrir Así que, por un lado, a partir de agora Nada de tomar ensaladas a cea As ensaladas, as tomas se queres a comida é máis ou menos o que estabas a tomar a comida Porque o resumen que teño, xa vos falaría del Pero, mmm, prácticamente, eh, o que é a comida, eh, a cea, é exactamente o mesmo. Podes tomar o mesmo coas mesmas cantidades. Así que, facer fa simplemente ese cambio, non? De tomar as ensaladas a comida, e normalmente a cea, o que estaba a comer. máis complicacións, a hora de pensar un menú en parella, pero, bueno, nada que non poda solucionarse. E, aparte, os tomates, pelalos. En vez de tomalos crudos, digamos, vamos a ver, tal cual, lavados, cortados e eh, para dentro, lavalos, pelalos, quitarlles toda a pel, porque so parecer tamén pode ser máis complicado de digerir. Eh, e para alante. Ao final, este cambio o que probablemente produciu foi que non todos os días tomase ensalada, de feito, pois en vez de estar a tomar sete días a semana, pois igual eran tres días, 4 días a semana. E, eh, vaya, entre eso, en que un relaxa o réximen e unha cousa e outra, pois penso que aí estivo o quilo, porque o que camiñar, ou digamos que o que o gasto calórico, foi exactamente o mesmo dende, vamos, non cambiou neste último mes. O resultado? Pois o resultado é que, máis ou menos, se empeza a cousa a baixar, vamos, de feito, baixar está baixando, aínda non recupera de todo o quilo, pero vou camiño de iso así que a ver se de aquí cando remate abril xa recuperei, se non recuperei o, o peso que debería ter se si recuperar o ritmo de baixar voltar outra vez a gráfica coa tendencia que debería levar seguir seguir. creo que me queda ata chegar a ter un índice de marxa corporal axeitado veña, recordade Gravademe un audiocorreo Co que que Co tema que queirades, irades Sobre a, por de camiñades vos Sobre os deportes que facedes Ou os deportes que non facedes e vos gustaría facer Sobre algún dos temas que teño tratado eu Algún comentario Como se fixeron, xa digo Toño e outros Torgenoma, por exemplo Temas que, eh, que vos gostaria que tratase O que se vos acurra E non me importa que sean longos Xa se, vos lo digo Canto máis longos, mellor Deixo volvo aquí. Vou gravar agora o episodio en castelán. Como levo o micro tan no escote, vamos directamente, xa non podo grabar as... o que son as pegadas que era como soía empezar e acabar os episodios. Así que agora mesmo estou nunha especie de aparcamento pequeno que hai aquí, xusto ao lado do sardín botánico. Igual hasta tedes algún que outro. O son ambiental. Veña, dalo meus.